Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er onsdag den 1. marts, og denne morgen starter vi på det kinesiske marked, der stiger efter positive nøgletal. Vi skal også høre lidt fra Meta, der nu melder sig ind i kampen om kunstig intelligens. Og vi slutter af med det afdragsfrie 6%-lån, der nu er tilbage på lånehyllen. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Der er et godt gang i det kinesiske marked her til morgen. Hang Seng-indekset, der er til i Hongkong stiger med 3,4 procent fra morgenstunden dansk tid. Tidligere på morgenen var indekset helt oppe og stige med 5 procent. Ifølge Bloomberg kan stigningen skyldes, at der tirsdag landede tal for fabriksaktiviteten i verdens anden største økonomi, som overgik analytikernes forventninger. Dermed voksede Kinas produktionsaktivitet til det højeste niveau i over ti. Kina er et relativt godt sted i øjeblikket i forhold til andre store økonomier med hensyn til lempelsesyklusen, sagde Elisabeth Quick, investeringsdirektør for asiatiske aktier til Bloomberg. Endnu en tech-gigant melder sig nu ind i kampen om chatbots og søgeredskaber baseret på kunstig intelligens. Nu har topchef i Meta Mark Zuckerberg nemlig meldt ud, at koncernen også hopper med på den hypede og diskuterede teknologi, skriver MarketWire. Han siger i en opdatering på Instagram, vi opretter en ny, højt placeret produktgruppe hos Meta med fokus på generativ kunstig intelligens for at turbulæde vores arbejde på dette felt. Meta-platformers benytter allerede i vidt omfang kunstig intelligens til blandt andet at målrette digitale annoncer til og indhold i nyhedsfeeds hos brugerne hvilket især har været vigtigt efter koncernen med nye privatlivsopdateringer fra Apple har adgang til færre brugerdata. Det afdragsfrie 6%-lån er her til morgen igen at finde på lånehylden. Det sker efter realkreditrenterne Stens Mule tirsdag, lyder det fra cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hillisø Heini. Han siger, den seneste tids stigende renter skal især ses i lyset af en stigende bekymring på de finansielle markeder for, hvorvidt det underliggende inflationspres byder så fast på et for højt niveau i forhold til, hvad centralbankerne bryder sig om. Rent rådgivningsmæssigt ændrer åbningen af det afdragsfrie 6% lån ikke det store. Den afdragsfrie variant er nemlig ikke styrende for det såkaldte rentestress for lånetagere, der ønsker variabel rente. Det er i stedet det fastforrentede lån med afdrag, der her er afgørende. Cheføkonomen peger også på, at de fortsat vil anbefale det afdragsfrie 5%-lån, som lige nu har en kurs i underkanten af 98%. Han tilføjer, at det er klart, at den seneste tids stigende renter isoleret set ikke er godt nyt for boligmarkedet, og meget tyder på, at den kommende tid kommer til at byde på yderligere prisfald. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk at abonnere på morgennyheder der, hvor du lytter til podcast, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder fra morgenstunden. Du kan som altid følge nyhederne på journalister.com i løbet af dagen, og høre med på millionærklubben som vanligt kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.